Să și al Fiului și al Sfântului Duhamin, Tatălui nostru care ești în ceruri din Tatăl pe Lumele Tău, vie în părășia Ta, care este boia Ta, trecum ce așa și cu ale toate zile, te-numă și Dumnezeu cu al Său har și cu al Său vie de oameni totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Rămân o în picioare. Din când în când mai facem o asemenea acțiune o asemenea uh, lansare care se face destul de greu. și bine, astăzi, în condițiile de, de criză, prin criză economică, să nu zic altceva, și este foarte greu să finanțezi publicarea unor lucrări. Ama toți știu că avem uh, an aniversar, să zicem așa, Dumitru Stăni-Loaie, da? nu un de moment ne-am scăduit uh, nu de anul fa și de câțiva ani în poate, să aducem mai departe o colecție, pot să spun, de, de lucrări, care se referă la o biografie a poeziei Dumitru stăni Am ajuns în acest an cu mult, foarte mult efort, o să vă spun puțin la urmă, să scoatem și ericile în lingurile italiană, spaniolă portugheză, Simplicită română, o reeditare după 2008. Uh, pare o glumă, pare o joacă. Domni, o, o bibliografie, de aceasta, să știți că bibliotecă, contează foarte mult. o să vedeți, mă rog, poate cei care vor vorbi ce înseamnă ca instrument de lucru, o să spun. Poți să faci o teză de doctorat. Dacă o faci, ziceți un stăni sau ceva apropiat de stăni Asta ar fi o problemă. cealaltă altă problemă pentru care ne vedem este revista Patmos. Este o revistă care se referă la mai multe discipline la mai multe domenii teologie, filozofie, istorie psihopedagogie și nu numai și este editată cu ajutorul sau sub a două universități Valahia și Ovidus, oamenii din Ovidius și din Valachia dacă vorbim la acel partea de care s-a vorbit așa de frumos și de moșii, și ne-am văzut și ne-am plătișiat și la Tăguviște și la Constanță, asta ar fi lucrarea care a concretizat partea -a. Eu nu știu dacă mai este o altă. E vorba de trei numere, 2, 3 și 4, unul a fost acum un an și tot într-o colaborare au vizit uh, valaște independent de colaborarea care au făcut-o conducere celor două instituții. Mă refer la cei care conduc cele două universități. Da, atât, deocamdată, dau cuvântul De decan care locuiește, înlocuiește cu și mă văd că și zic bun făcutit în mijlocul nostru, că, de adevăr, golul nasului, numai tu nu putea să-l puțin putin puțin, puțin să-l să să acoperești și iată că îi, îi conduce și fac și în principiu îl și pe datul la această acțiune, de pe curia mea și tuturor care sunt aici să fie lângă noi, că putem să sărbătorim, putem spune, așa, modest, această, această muncă, la cele șapte lucrări, la care au colaborat o peste 100 de oameni. Peste 100 de oameni, am coordonat, o să spun și așa, în decursul nu a unui an, și a mai mulți ani, dar bineînțeles, cu un ultimul an, au fost 100 de oameni implicați la această mâncă. O să vă spun, poate face ziut, dar nu știu dacă e bine să mai spun prea mult. Păi de ca nu. nu tot astăzi, nu trebuie să mergem. Vă mulțumesc, domnule președinte, dacă vă voie să vă spun eu bine, nu am plecat de aici, sunt tot timpul zonă și să vă mulțumim că ne-ați tot din case, într-o zi în care uh, ne-am făcut uh, veacuri, mă rog, fiecare în familia sa, din sărbătoare este de bun augurul locul acesta și, desigur uh, că vom mai adăuga ceva cunoștințele noastre cunoștințele noastre din ce așa se întâmplă aici. Chiar, cu uh, timp mai greu, am să poate vorbă cu un alt la telefon, pentru Așa cum vă spunea și domnul profesor, a trebuit să meargă să participă la o uh, Cum spunea și domnul profesor, în de revedere se programează de aceea. Ce a exprimat a de vreau, că nu poate participa la a. întâlnirea, întâlnirea de această seară și transmite binecuvântări tuturor celor prezenți, organizatorilor, fiind sigur de reușita acestei manifestări și de valoare ei prin cărțile, materialele și de care sunt promovate și prezentate. Din punct de vedere al facultății care pardonează acest element, facultatea de teologie a Universității Providius, aș să vă spun că această întâlnire, această împrânire, această manifestare, se înscrie, se înscrie în linia manifestărilor științifice ale facultății de teologie fiind cam a treia din acest încă început de anul universitar, prima manifestare când Congresul internațional uh, care s-a ținut cu implicarea și la inițiativa președintelui profesor Nicolae Dură, a stat aici în redicul acestei instanități, un congres de foarte mare importanță pe temele uh, libertăților uh, religioase în contextul ședințului de la Milan. Uh, un congres care a reunit în participare pe 30 de personalități din 10 țări, din afara granițelor, facultate de sociologie, funcționând în modul oțelic pe linie științifică uh, la acest capitol. A urmat o conferință susținută de ceva cu puțin timp în urmă de, de un reprezentant al Sfântului Minor al Misterii Greciei, o conferință pe teme În această seară, să avem uh, prin intermediul domnului profesor Gheorghe Angelescu și prin cărțile uh, pe care le promovează și le pe care ni le va prezenta. să avem de părintele Dumitru Stăinuare aici, în nivelul nostru, Patriarhul Teologiei Ortodoxe Românești. Și uh, vă anunț de acum că acest cire de evenimentelor științifice va continua și voi iurește învăță prin tot înseamnul facultății noastre va avea loc o conferință pe teme sociale la orele 10, în, în, în sala Senatului Universitar, la fel cu participarea unor importante, importante personalități din domeniu. În ceea ce privește întâlnirea din această seară, consider că este mult binevenită atât pentru studenții noștri, cât și pentru unitatele didactice, personal dă spune că deci nu l-am cunoscut pe părintele Sfințitul Stănzoaie, față de pe față. Îl cunosc din oferile și din spirile sale. Și mă leagă de personalitatea sa faptul că un teavol uchemist de-a mi-a fost mie și colegilor mei din aceeași promoție de la seminarul teologic din Buzău mi-a fost profesor de dogmatică un ucenic de Părintelui Părințului Se de vorba de Părintele Giotie care mi l-a prezentat mai mult cu sufletul de cu vorbele pe maestrul său, Părintele Stăniloae și am înțeles foarte bine încă de atunci și mi-a rămas foarte motivărit de așa în inimă, faptul că Părintele e cel mai bun teolog pe care l-a dat spiritualitatea românească uh, pentru ortodoxie, era un teolog al timpului Treini pe care o considera uh, structura supremă de iubire. Și mai ales ne-a îngriționat faptul că doi între a doaie, foarte mult la demnitatea umană și s cu omul este o saină, și permanent nou. Permanent arăta nou către celălalt. Aceste lucruri mi amintesc cu mare păsere de la cursurile de Asta, pe teologia pentru Stanivaie, pe la a doua să în urmă cu peste 20 de ani, la seminarul teologiei din Guzăr. Și mai era ceva, ceva care este în legătură cu testul experimentului de astăzi. Vă amintesc că atunci, pe băncile seminarului circulau un extensat din documente a penitului Stanivaie. Era înainte de anul 89. Păceam o cum să-l dăm de unul la altul, să citim din acel. Manual de documente, citeam cu ora sau cu jumătate de oră, așteptam la rând, eram avizi și curioși de teologia cărnii despre ne miram tare cum se înțelegeam tot ce scria cărnii despre acolo, dar nu puteam să le producem. Nu ne explicam mai târziu, ne-am explicat poate unii dintre noi apofatismul care respira în descrierea cărnii de și Părintele. și în farcă, nu era ceamă aștept să înmărim vreo pagină pentru că era un singur exemplar și uh, ne notam locul unde am rămas pagina și paragraful, ca să continuăm, pe sau două, când ne venea numireați cartea ce punem între colegi uh, pentru că nu există o posibilități de multiplicare, această carte să se adusă de pe un coleg uh, de-al nostru, așa, în taine mare uh, luată așa mai preascunță din biblioteca unei frate, dar lui, lui mai mare. De că după 24 de, de ani, lucrurile s-au schimbat total. alt. Părintele Pernoaie a fost scos la lumină prin diversele publicații, prin diversele volume uh, care au fost la domnul la tuturor și se apă la domnul la tuturor. Îl găsim și pe internet, îl gândim peste tot și în această seară se masa de de dumneavoastră sub forma unor lucrări nu numai în limba română, ci în diverse imi străine și știu că domnul profesor Georgian Gelescu a avut la inimă și s-a străduit mult ca să-l facă și să-l aducă uh, la cunoștința tuturor celor interesați din Europa, și nu numai și de mai departe pe Părintele ei și teologia sa. Sunt uh, onorat celor. Am putut să spun câteva cuvinte de la un asemenea imers și dacă nu este permit, să-l domnul profesor, dacă așa se poate să-l felicit, aș fi vrut să-l dumneavoastră, însă măcar la nivel instituțional, pentru demersul pe care l ați primit și îl Mulțumesc! Avem onoare avem pe domnul pro-rector Nicolae Iura, fost așa, care le știe și direct pe Părintele și mulțumesc pentru că ne-ați încățat că n-am spus să fie dar mulțumirea vin cu aplauze și că era suficientă sala. Dar încă o dată vă mulțumesc pentru că suntem de noi și cu brianul locuiesc pe nas, în privința cu această de lansare de carte. Domnul pro-rector Nicolae Dură o să ne spună și ceva din amintire și legăturile directe cu Părintele Dumitru Stăni-Loaie fiindu-i și student, și mi la a făcut doctoran direct în școala doctorală de la București, acum câteva zeci de ani dar pe puțin, foarte puțin, că atunci doctoranții erau, se număro pe vege. Asta nu pot să spun decât, nu știu, au datii până la urmă, eu sunt exigent la, la povestea asta cu un doctorat și știu că Părintele Spăniloae n-a avut decât 8 doctori mai ales Spăniloae, 8 doctori în decursul vieții sale au fost referente în 8 comisii, dacă o știu, nu prin intermedi cum alții iau au prin intermedi sau nu de la mine și creează biografii și sunt la București, le-au dat, mă rog, sau pe la Iași și le a dat de la Părintele Spăniloae și o să vă dau citile la... dau citile și la momentul acela... Haide că nu, mă nu mă fierb <gătă -i> te rog, rog zici tu ce ai de zici, după aia Nu mă suri filul de toată, dar bine venit că de la să să mă e adevărat, spunea că de S-a noastră etologie, a țăcut un aici, pentru că am avut elementă exponențiale. La tuturor săptămânilor am participat eu la Sinor, la nivelul drepturilor și acolo am auzit că părintele categat ne-a citat laudativ, sunt de singura facultate de teologie care am dedicat două tipuri de unul național și unul internațional, evenimentul care a vist de la mine, care a revoluționat relațiile statistice, a pus baze juridice și a dat consistență. Într-adevăr, drepturile în de mai târziu, inclusiv dreptul astea la religie, unul dintre drepturile fundamentale ale omului, se nu numai în Constituția Europeană, dar și în ultimul tratat, în instituind Constituția Europeană. Pentru că, iată de ce, felicitări uh, pentru că se vede că, dacă avem mai multă teologie, avem un scopător și este într-adevăr animat de dorită, ca această facultate să ajungă într-adevăr la recunoașterea pe care o avem. M-am lucrat la Facultatea de Teologie, adică, care a dedicat și a organizat două evenimente consacrate acestei evenimente. Mai ales că și poate bine sunt și care, care timprează. Vocea, favoritele noastre, de prin noastră, așa cum mă doresc, în fac ca să pădurim la Ducuri și apărăm că imaginea nu sunt mai fericită. Ori, în urmă, când am avut idei, am spus, sunt o facultate care avem centru de cercetare, care avem doctoranți, care avem registre de care concurează cu cele de la centru, deci nu avem un mic care ca să preziceze imaginea valorică a favoritelor noastre. De aceea, e merg din cartea, dumneavoastră pe în știu, când a fost și pe de de trei a fost cu noi, a de acolo și mi-am lucrat de și participarea facultății în prezența dumneavoastră. Ceea ce face ca în părintea, să fim împreună aici, este într-adevăr un experiment care trebuie Recunoscută acestea atacare sale și, bineînțeles, trebuie ca în primul rând oștrinitorul, celui care ne pune în față astfel de feluri, să-l felicităm și să-i dorim cu termenul muncă ca, de ani, să ne arăta că facă drepturile părinților. Ce spuneau? Dacă ne uităm în dorințele noastre, în istoria literaturii române, ridicitim, este că sau ce care au scris această cartază. Este agresar de-al nivelul tipul de cință, de plăturile și de-al minunea. Și sunt sigur că cum spuneați frumoșii noștri, exemplul de-al graful, de e că ce poți să fii în față un instrument al tău, o carte, o lucrare, care este să le să la studiu, la cercetare, și de ce nu mâine, pe mine, singur de mâine, să vină, îți oferă literatului pe omului românești, lucrările pe care are de voi. E bine, spunea Părintele Păr. Anghidescu, că l-am spus și eu, în Arcadia. Am fost și eu o bucetată aceea, academică, care mi-a venit privești în urma care de-al și a ore treci sub raza asteia a Cricoleției Astrologiei Răvării. În rac cum spunea cu 5, eram 2, trei, 4, 5 doctorat prea. Întra greu. Chiar la Facultate de mă cum fost eu atunci, a fost câțiva, 15-20, eram Però și era din ce era această scriere. Pentru că, într-adevăr, e nevoie de oameni care să aibă atitudini necesare, care să aibă pasivă, care să aibă atitudini necesare, care să aibă atitudini necesare, care să aibă care va fi ca un ca fiecare, nu era sau celălalt niciodată. A avut și adversități, nu numai în adică -a. a avut și adversari. A avut și unul de această prăgătărierea de cum a fost în urmă. Se plângea profesorul dar că lui pe urmă era ajuns și cușelului. De la torcii și de oameni, miez, în urmă, din colegi, care tipurile erau profesori Și care, făceau că și- urmă, dăși au fost la fata. S-a întâmplat fiecare dintre noi, se va am întâmplat, este lumea greu, ca sunt alevăr, să oameni cu frica de Hristos, cu credință și cu anumia aceea satonică a Românii de-o spodină. care, la cursuri, uita de tine, se uita, practic, și uita și noi din noi. Noi venim la cursuri de doctorat, eram doar facul cinci. Între care lui Ioan Alexandru, pregătatul care era un la cursuri de doctorat, era un profesor zare de la seminar, care a făcut și în de, de -nice, și eu și fratelui meu care era atunci. Era în facul doctorat. Ei bine, la să dați o oră, să dați-mi oră. Noi ne-am de nu, nu știam ce se ne să ne în să mai ținem acolo, 3 ore, 4 ore, 5 ore, 10 ore, 10 ore, 10 la casă, tot ce ore, 10 ore, că ne 10 ore, să ore, mă. ore, 10 ore, de ore, 10 ore, 10 să 10 ore, îmi spunea că a avut trecaziul cu cei de la, pentru că acum în, în mari media, mai ales la privitați, observ că sunt foarte, de, de oameni care poate l-au văzut la televizor, sau l-au făcut în sală când l-au făcut două aferințial, sau prieteni de aceștia, dar de parte. Și care, poate nu ne-a privit nici oferă, complet, complet Și care se de dau despre exegeti avizați, ai orice avea să mă la domnului să Ca unul care am făcut și eu filozofia să văd de lui video și de-atunci am înțeles dogmatica, mă o fără de Cine nu studiază filozofia, nu trebuie să de dogmatica. Să ai armatura, categorii categoriile specialice cu care lucat să Dacă vă uitați la TV-ul părintele a făcut în primul acest de care ca literări, a să Fără de bani, și apoi, la vinând a ajuns stau deci, în o Deci, e în de În viață de Dacă nu ai acest Păstrângere nu se poate. Nu există o road, în definiție sau mai ales să reproduci niște definiții școlastice, să încerci să-l memorezi, să încerci să reinteresele gânduri puse de unul la altul, fie că ăsta ne a ieșit din și nu a ajuns niciun în susțin la efortul respectiv comun al teologiilor. De atunci mi am dat seama că profesionul nu avea spate lângă bibliotecții pe care le preguse cu cinturile a timpului și a oași și mai mult de cunoștințe, avea un pastor. Un pastor care e o dragoste de studii și de înțelegele a fenomenului și natural, și mai ales acelui și acela. Am avut de un sart mai profesor de astăzi că aici se face un omul de eu sunt un care nu sunt sigur, care nu sunt de acord să vedem că o la adică să considerăm că numai un om este teorii noastră a oamenii, oameni, Dacă se gândește o de cu nu uit la Fafadopul și la Azi, Fafadopul și Trești, profesorul Conan, că este cel mai mare să a spus-o în lumea noastră. Mă scutiu. Eu, n-am avut norocul cum a avut părinții de stânga aceștia, ucenici care au ajuns, patriarhi, micopoliți, care, în adevăr l-au pus pe fiița Care a spus Dumnezeu, n-am avut nici norocul să aibă, cum e, fără, domnul profesor care l-a cunoscut și care, într-adevăr, a contribuit la cea să recunoască. Și aceasta se cunoaște. Nu pentru că am pune el ceva la cunestalul care l are Profesor. Nu. Pentru că oricare asta gândirea asta îl pot sau îl pot dacă vreți altfel. Dar problema este că dacă nu ai reuși, în rest în noastră, e mare cât atmosfera de face este un dicton care nu îl la pe și care, nu are de deci, în are acoperirea de viață. Deci, iată, și în a fost Dar atunci nu trebuie să-l desfășurăm, să-l facem să să din palustriar, să-l de mare cu să A fost profesorul Thomas, profesorul profesor Șuvișta. Am doi sta Stan a fost ucis și s-a higrat lui de Nicolaeus. Am îndrăzneț, mi-a spus-o și mi-a spus-o celor care aveau în lor. Dacă ce îndrăzneț, mi-a spus că să a dacă așa a când de dictat tuturor în acel moment, vă dați seama, a dus la infracție, a pus la probă, a spus să. Și asta. Nu mai nevoie să de o de de inteligență, de și de creație, mai ales, că au fost de valori de care au rămas. La fel, vorbim recoloși. La fel și alt și alți, alți mari, care prinde lucrurile și care care fost uceni sau multuri, cu sântelere în licea trebuie să-i aduce lucrurile pe care o și să că de pânzirea Să știți că profesorul Stălenoaier îl spunea la putin nici el. De-am la început am început activitatea mea la facultarele de Teologie din București ca și și cu activitii de spirit. Pentru că am vrea că dacă spus, vrea că sunt dar și de-aia și scritoare. Și știți că teologei era nicălalti de rouă nostru sau chiar de așteptare, nicălalti de nicălalti, să de că și eu am avut nezaniști. Deci și dumneavoastră care trebuie un om linistist, un om care n-a atingut cupluță pe cineva, care n-a deranjat pe cineva, e tot acesta deranjat, totdeauna. din postura, deranjez alte oameni care nu se faceau în tine de unde cu tine, și te că în trece la trece la la la nu și deci e în multe. Dar au fost două colane la Ior, a făcut în acela, a fi a fi a fi a fi a fi a care a fi a să a să a fi a fi a fi a fi și fi a fi a fi a fi a fi a fi a fi a fi a fi a a fi a ca ce celuță, când rușii, și poate vină, și localia care noi am gândit să tot, am avut la neam, pentru că iarăși, trebuie să nu Și localia n -a nu se spune, a teritori, la, uh, cea, la, la coste um, de radio pe ziune, de, de, de, de, de cesără. Asta e lăra, asta e asta nu că e o pe care, cum spuneai, balipodică, vă spune rău, este mai balipodată, deci, părintele, pe vizelea de a trebuie de a, ah. -a de a, că, că -a atâta, de care nu cu să dar nu sunt lucruri de a la de Și de ce vă de că, fi, că a că mai a fi, de a fi, a a fi, în a fi, de a fi, de a o să știți foarte bine, noi, dacă de la acești procesuri, noi nu mai aveam posibilitatea să transmită teologică, o creație teologică, la nivelul care l-au folosit ei, pentru că era un chiar, un divorț total între școala lor și școala Dar am vrut acest lucru care mi-a ajutat. Unor uceniți care au au în care doar, ne spune că noi rămim și continuăm ducuri deci, în sine, care nu este asta, dar este E bine, răspundeam la diacon, dar nu este ea rusă. Dar nu adevărat, poate e vrei, nu vrei, voi rezolve, se mai... Atunci, deschide o lucrare, astea, va o idee, va nu stiu ce, nu aveau niște justația aceasta, nu era justația aceasta la, la zilea bine-eștitivă cu o restititate cu o plaziată de celelalte și l-au fost poate două coloane. era foarte necărbit, foarte de, de, de lucru. Dar bineînțeles că asta nu, nu a avut din nimic, nu e originalitatea și activitatea pe care este religioasă, pe care a avut pe păstățăriul teologie, Fălițele, că mi Iar așa. Eu nu vreau să creem aspecte înțelegătoare. Credeți că, sigur, nu mai este un rol. Nu. Întrebați-vă grecii. O să vă spună mulți teologi ai voastre. Că Miri și alții, O să vă spună și despre popoliște. Sau despre asta. Da, cred că toți sunt mai degrabă. Deci, să fim, asta înseamnă să nu cunoaștem. Asta înseamnă că nu avem teme de comparat. Și nu ne facem un rol. Un te folos. Ah, deci atentie la lucrurile astea, pentru că nu știți ce faci. Noi, pe cineva frumos, în erudare, uh, limba noastră până la jur. la jur de când ai ajuns, îți dai seama că imagina ta începe să se asta. Că ai fără ne recomărați. Deci și noi, când spunem un lucru, trebuie să fii cu astea, trebuie să spunem să lucrădem într-o uh, elucărare din aceea care ieftină și nu are ce folos și Da! Cel mai mare dogmatic al bisericii noastre este Părinte Sărbioare. A adică de vreun s-a Este unul dintre cei mai mari teologi dogmatici, aeropiței dupădose, cel unii teologi. Pentru că am văzut timpul la 38. Eu l-am gândit omul, când l-am cunoscut personal. Inclusiv când l-am fost, l -a făcut cadena, La 90 de ani. Care participa la Bibliele Consiliului Vatican. Și care a avut curajul că s-a că să ajută unele care erau legitimă. Biserică Romanii Catorce. Inclusiv le-a spus, voi ați din din Biserica Romanii Catorce, că spuneți Dumnezeu. Și așa era. și dat seama că și o făcut și la noi. Christos e în este acestea. Christos, Christos e okay. Domnul nostru. Dar El este o persoană din Biserică, acea persoană ține pe ei. Iar spune, Dumnezeu, că Dumnezeu spune că Sfânt. Nici la noi nu au avut teologii, sau au ursit până la posturile federale la noi, nu i au dat niciodată, vor să-l spună lucrurilor. S-au făcut și la fel, la șans. După corective la surse de format, este cel care urmează să se întoarcă la teologia națistică, a, a spus în lapoi la foaie, la iguar. În lapoi la teologia fascistică a primului nivel. Și a spus asta, sau dacă se amintea, într-adevăr, trebuie. Regăsită teologia, în adevăr a Sfântului Duh și le-a dus pentru că Dumnezeu, Tatăl, Sfântului, Sfântului, Sfântului. Am înțeles că ca și cu profeturul ăsta, nu știu cine. Ne adevăr nu numai știu la ce e, dar să la. dar de Deci asta arată sunt niște carențele care este să fim și să ne vedem să le dar, altfel, vom continua cu același lucru care îl luăm în și nu avem lipii, sunt de frilizare a necesitatea aduncerea fătăpășită. Apoi, să știți că, ne a de profesori, că era necășit să nu să se urcă, cum ar fi trebuit, în asemenea om, să vrea să-l văd pe acestele noastre, este o mai speculat în urmă. Era care chiar se vă cel mai bine. Plec au este fii Să Plec care, dacă vă uitați, au vântunat-o pe ziua, pe care până în 90. Nu plecau amică acelați. aceasta este mecanismul mare. Deci știi și ca ce trebuie omului. Care, e, cu a, norocul lui și era așa l-am cunoscut foarte pe fie, și am avut o admirație de felicitări, pentru că era și care a fost Antonie Crumaneală, și tot așa am și că era Nicola Romanacului, pentru paziarul nostru, pentru elatul nostru, era de piesă căturaz, care, într-adevăr, are o notă aparte și care contribuie la cultura, totul, cultura românia, întegărată. Vedeți și. Îl spunea în acel era atunci De la Răsculești. Deci, în încep din nou să mă scăd și mă cer cu cei de la la Departament. Să-l trimitem pe profesor și de unul. Cu timpul, după 5 Până la urmă, e să-l dăm o dată la un acel, la un drept, că la asemenea, Trebuie trebuia să fie cunoscut. Deja, deci, da, odată dacă apărea acest lucru în uh, Congres, nu spuneți-mi, vreau să vă amintiți de detalii, am... eu de detalii de de cu cine altcineva. Îmi dau seama, asta de cunoștințe, cum abordează, cum evaluează tematica respectivă. De deci era un om de largă respirație teologică, de profunzime, de inteligență rară și mai ales de o Eu l-am cunoscut și la în cei poștași, în Etiopia. Și am avut mare noroc și sării din romă, a fost începutul activității mele de CSR. Eram în urma orii vârste, dacă ne numărați rog, pe Orhanie care a gestat în 67 România, și pe Patriarhul Măzut, pregătat pe Patriarh, Cristinian, pentru că el era și șeful bisericii, nu numai din ce este Dar eu era fost de al Comitetului de Disecție în negare să dănie. Deci și avea un rol împăcat în, în viața acestor discerni. Și a spus, în ceva la Facerhală, în prezent al Marea Mare, sunt fica de îngustă de a fost, a spus, prefecțiile noastre vrem să dăm o bursă de studii cu unăstănă lor care să vină să învețe cu mătătura diferită noastră, cu mătătura proluzea diferită noastră, să veți în limba și să scrieți în interia noastră. Patriarhul care, pe vremea aceea, venea, an de an, când la oameni, când se pățeau frâinile. Acum se și frâinile, frâinile, dui, doi, trei, dimensiune și Și... Zius știa că s-o de aceea, eu trei, ani, care au văzut brațuri, mai mic de statură, și și dură, care nu s-a dat în dreptul de Și a zis: Păi să trece primul, specific cel care va ieși anul acesta prim. Acuma Nicolesc, care a cazul profesor, de nou, se spune că dacă au auzit, dacă eu văd, am numărat cu tac, biblic, teolog, Nicolesc a spus: voi să trece, zic, că de zic, pe să va rezista de la așa. N-am făzit la iubiți, unde trebuie să fie iubiți acolo și a zis că trecă patru ani. Împăratul sprea sănătorișor, și-o cuvântată-i de acuși, patriații noștri, a văzut acolo și eu, patriații noștri, a spus după patru ani, a spus dați-mi că treacă în Africa, în Etiopia. Nu e Europa, dați-mi am ajuns, eu eram nefericit că, de ce am ajuns acolo, știu, profesorul meu, existați, păstres, cafetală, și în Isac, păstrez ca se stane în scriptul lui îmi spune în Igualaia. Acolo nu sunt în lumea vățățării. Știu că dorești să din în Europa, dar aici sunt în lumea Duce acolo unde vei fi un A fost un lucru și că, nu-mi mai da, dacă trebuie posibilitatea, că nu se doresc lucrurile acestea. Duce acolo unde, nu am mai da unde să fii primul a aduci o noutate în viața biserică, care și a cuciului, că vreau a o Și atunci, după vreo două 3 de zile, m-am venit văzutului său la și spune vezi primit pe Părintele Profesor pentru că să fi alesul de dânsul în delegația noastră la conversul cu vieții următate, cu bisericile. Eram în doctorat la ani pentru mine a fost cel mai mare moment de viața mea, în ca, a văzut biserică ca Sinoșul Tău să treacă delegația din la de la Descris de, de, de, de la de la Descris de la Descris de la Descris de la de la Descris de la Descris de la Descris de și apoi de la 2 ani la ah, Și Eu, pe casă, la Descris Și... la Descris de la între, de la Descris de la Descris de la Descris de la să de la Descris de la Descris de la de la și dacă tu nu vrei să cansa acolo. acolo, el au fost ce avea să și Și i-am spus că nu vreau să vedeți profesorul meu. Am acceptat propunerea profesorului Iusani rămân acolo în următoare. Dacă Dacă început că am un respect și o venerață în următoarea și să strângi, și la să strângi, să strângi, despre deci, de care se zic etc. Dar din Iasă și în Bicea. Ei bine, părințele Să doa, atunci, erau cine mai marte oriți Eu credeam că o să-l amânghește. de aia, se mai mare? Cu câte o ușurință s-au în hățișul acestor fraze, de tot de la măioate și de laze, Dezvoltare, în schimb, ca profesor general, a, era că va fi o femeie fericită și este și mai foarte greu. Asta înseamnă că trebuie să fii familiarizat cu stilul de studiu. Să-i răbdai. Să vezi, sunt familiarizat, se familiarizează, te înțelegi ideea forță pe care a vrut o să-l vadă în viața Deci, atunci mi-am dat seama și am spus în țară de părinte fasciat, vremeză profesorul să știți că toată presa, Aici, să-ți că și eu la posibilitatea 9 profesorul să știți de la mândru ca să facă publicație mai mare de un român, dar nu un profesor. Și la mândru în prudentea acestei mare profesor. Și-a părut, de la televiziune, în presă, cel mai mare diplomatist, albiserică, o să locă prin luări de cuvânt, prin poziția dintr și pacifică, dar rezolută, fără să facă în uh, materie de credință, atunci când era cald. Și a, asta m-a învățat și pe mine. Am văzut ca primul botez al nuncii mele speciale, pe care le-am spus, pe tare și am zis ca el trebuie să fie misoanat. Un om care le-a fie multe, se impune, dar care nu negociază credința. Putea să fie mai la, mai încălzitor, Nu greu și a încălzitat să facă lucrurile. Până și Oriental, a spus profesorul vostru, este o neam, o un om sub especialitate ireproșabilă, un om care îmi uh, spune să se spune încunoscită de cauză și nu doar de gradul Deci, asta trebuie să fie pădănațele și pădănațele care se fine, pentru că noi trebuie să învățăm din viața acestor oameni mari, mari. Ei trebuie să le fie filde, să le fie modele, de urmați, și să fie încărcătura așa, sau ideatică pentru viața noastră, școlă nească, studențească, sau didactică, sau de cercetată. Deci sunt multe impostaje în care, trec cu asta, pentru că, dau cimântul următorului, în profeșturi, sunt multe. Poate, cu altul meu, nimeni mai pentru că am, care văd, am multe relații de servică cu Sfântul Profesor. L-am cunoscut de diferite impostaje, și mergă ca să fie cunoscute, dar nu revulcorate. Așa cum au fost. Să văd uitați, mă întotdeauna care Nu-i dire cădentul nimic, nici statura asta față, nivelătorită, e inegalabilă și nici contribuția autorizată, care rămâne elificatoare și nu poate fi tută largare de mine. Văd aici, pentru că, urmărgătorii, sper să-mi <coughs> permită-ți să câteva cuvinte, cum îndința dumneavoastră, despre cel care ne-a dus în seara asta, aici, la ce scopar aniversar și totodată uh, pe de suflet, din minte. Domnului Angelescu, ucenicul, fostul meu studenț, colegul nostru mai până la rețetul meu, cel călalalt la scrisul în laici, foarte frumos, zice proiectul lui Gheorgheție Angelescu, promotor în sală și în lume, al ilustrui teolog român, Dumitru Senegal. Și într-adevăr, Domnia asta, colegul nostru, este un promotor al nu numai al profesor, al eu, ci al școlii teologice românești, al culturii teologice românești. Pentru că, care face parte și chiar foarte în area aceasta dată a culturii românești. A, a spune că, dacă știm, să că știm, să ne punem în valoare oamenii care, avem, valoare care care, foarte și școala noastră o așa e mare, tare și pe Și avem o obligație de tuple de minte să facem lucrurile. Deci, de aceea, eu te felicit și de Dumnezeu să te herăzească pânătate, scări de muncă să continui. Pentru că prin lucrările care fac. este un exemplu pentru Sâmea Radinață, de Sâmea Radinață, de Sâmea de tot și a adus că a dus un obor la afirmarea școlii de teologie în România. și de aceea avem nevoie. Fie ca de Dumnezeu că noi aveți alte momente și cu mulțumile de rigoare colegului Nivezcu îi e... stămiți Domnitor rector Nicolae Giuse, Proin, Furoin, spune spunea Furoin, zic -a, a fost. A, ex, dar vă rog, ridică ex la mine. Da. Vă rog, la istoria mea, că am și o mică istorie în istoria Popolului Român. Și că n-am despre o memorie, dar poate că ar merita, pentru că oamenii să mai aduc aminte. Uh, vreau să fiu concis, uh, vreau să dau cuvântul părintelui Spanache, pe partea asta de dogmașică, cine este să în pentru noi, pentru tinerii, pe un, după aceea domnul profesor. Păi uh, Caela, care a avut o contribuție însemnată, la o să vă spun la un uh, anumit fără stat, pentru un când cariciul de legge noi are lina România, după foarte mult, că este complicată, și când am sută de ani de la această revenire. Mm. După aceea uh, unui aduzător, care este aici, care va reprezentat adicării e și o fiște cu... <laughs> colosală cu colosarea, înseamnă că mi-a consumat o energie. Fără, fără margini pentru a putea să duc la viața aceste lucrări, aceste traduceri și dânsă va spune ce înseamnă traducere înseamnă oameni, dedicați textul deci nu este simplu. și probabil că nu sunt perfecte dar există cineva dacă vrea din țară sau din afară doar îi spăntia noi volem cu eu, nu sunt o special dar am văzut două de bază de de răzămină de deci omul acesta, dar toate aceste lucrări asta înseamnă. mine ne-am <gătări> pus sugeții unii altfel, ne-am criticat, ne-am păsut, ne-am păsut în felul figurativ, <gătări> în idei. Dacă nu este această luptă, continuă, nu știu. Mă nu vreau să te pe tot s de colegii mei. Dar suntem <gătări> idioti că n-am eu, că suntem gărătii mei. Cât ești pentru el asupra? Deși am pus foarte asupra. Uh, bucurie că este alături de mine și toate aceste lucruri, toate, are un cuvânt de repus și munca care a depus. A fi asta problemă. Nu știu, e nu vrea să vorbea cu vocea lui. Deci a fost un instrument fundamental, dacă pot să spun așa, în această muncă. De ani de zile l-am, m-am însătuit, bineînțeles, aici înseamnă mult mai mult decât că, că au apărut că zile că au cineva la guvern. Nu. Au fost un proiect două săptămâni, zi și noapte, etatric. Egal, la Angelescu, n am dorit ca să ca acest proiect cu șapte cărți. Sunt mai generoasă. Dar a fost verificat, controlat, au fost lupte, contestații, au fost zile al Academiei Române care nu au avut bani. Și mai mult, nu pot să vă spun. Până la urmă, ai zone să ne lua, ai apa chiar chiar. Bine, e fermulit, dar uma, nu m-a dialogul cu studiul de e altă problemă. Și nu vreau să o pentru că nu e frumos. Dar ar merita puțin și disciplină. e colegial și trebuie să discutăm lucrurile într-o academică, nu cu iertatul în puțăr din mână. Deci lucrurile sunt clare, în lumea academică, se respectă reguli foarte precisă. Și dacă nu le respect, ne coborăm sub pământ. Nu deasupra pământ, sub pământ. Asta e o problemă care ar trebui ca o discuție alăturată și nu în acest context. Dau cuvântul lui Zocumului Părintele Ispana, chef, profesor, pentru acest cuvint, cuvint, doctrinal sau despre cine a fost pentru noi, și după aceea urmăm pe partea istorică, că este foarte multă. Text istoric în această care este parnos, și după aceea o să vă spun și eu câteva foarte puțin cum a trecut munca, și iată rezultatul. Vă rog. Nu mă vorbesc, am înțeles cu a doua oară la celul de emotivi, dar o să de pentru că Ocrac care este de valoare rândă în sală și de o consensitivă lucrurilor fizice care trebuie să ne dea să fără de mântuit. Dacă nu există cineva care nu a studiat în mântare parțială, Ocracul lui uh, Profesor Dumnezeu Dumnezeu este locat, a crezut foarte mântic și e bine pentru o facă mântare vreau în coru. Deci, de-ași mine greu să vorbesc, după talentul de năraturilor, În locarea cuvântului domnului Ioan Gelescu, am ajuns să-l introduc și să care a fost de două pe de în primul rând la cele de spaniat, a tocmai în primul rând, în În ziara comunizată, misionară și cum ne folosește nouă, deci am făcut o adaptare al învățăturilor, o actualizare a învățăturilor în contextul actual, spiritual și material. Apoi, cred că în academicianul de... lui Samila e, prin de ce e important pe care ne-l tragează, ne este să subliniem de asemănătore secunajate ale lui Dumnezeu. În uh, capitolul mare în care El uh, aduce nouă zei, vorbim despre cunoașterea lui Dumnezeu în teritoriul concret al E important să găsești pentru noi toți, pentru că astfel constatăm atât de mulți că lui Dumnezeu este prezent în viața noastră de zi cu zi. Poate că nu conștientizăm acest lucru, dar există puține cifre în noastră noastre prezent, dar este uh, că. De părintele să ne luaie de acest lucru, al atenției conținării unui lui viața dintre suntem ca în viață, de a pentru De asemenea, părintele să ne de atacată de de atacată de atacată de atacată de atacată de de de de pentru că numai mai ei să Lui o facă poate să mă de această bogătie ca... si de adevăr sa... si de Dumnezeu si de atunci, acesta, în și să facă Lui Dumnezeu prezent și jucător în lume în diferite forme pe care omul cu puterea la de n să și să se nalte unii De să Lui Dumnezeu. Și să a fii. De în Părintei pentru a ieiți uh, aici, și a fost importantă este existența noastră, omeneanță, contingent, adică nu sunt plătoare, dependent de devolunța lui Dumnezeu, pentru că viața noastră este uh, femeieră, de fapt este o școală de deci pregătire pentru a le viața viață și viața s și că această eternitate noastră se poate transfigura în lucrarea Harului când, uh, Într-o mâine de eternitate, în comunia cu Sfânta După Tocmai această idee este mult deosebit tratate tratăm, să de doctrine senilă. Avem să vedem că în decursul secolului XX această doctrină a fost interpretată, ori fără ori individualisti, și astfel au interpretat câteva de caracter de astea de existență de existență de Astfel, înțelepciunea mea subvenează în sub cuvinte foarte clare că um, persoana nu poate fi redus la mântură, dar acest lucru e mai mult înțeles, pentru că este noi mai filosofică, dar anume subvenează faptul că existența personală al Dumnezeului este o importanță de o pentru viața noastră a tuturor și că în același timp o existență noastră ca persoane este uh, importantă pentru că astfel noi ne adăsăm uh, chipul lui Dumnezeu ca avem libertate, că avem, avem conștiință pe care putem să ne adăsăm la Sfântarea cu De, mm -hmm. de asemenea, mm -hmm. Părintele Sfântului de la Iarăi arată că Sunt mm -hmm. Atenie este susurat mm -hmm. Sufeme Iubiri mm -hmm. și a Comuniului Universale, că Sfânta Găgătă este temată pentru această Comuniul Universale în formul lui Dumnezeu Aici de se s-a tratat în mod filosofic desăvintre seneroaia este așa, a fiea ce iubi, arătând că scopul, pentru care a fost creată lumea este o cu Dumnezeu, iar motivul este iubirea nesfășită a lui Dumnezeu. În acest scop, părintele seneroaia arată că omul nu este separat de Dumnezeu, așa cum susțin confeziile apoteine de intre sau alte, sau ex-evălentare, care cupundă pe omul în Dumnezeu și că omul este tipul lui Dumnezeu și că este deținată aceștia comun. De asemenea, prin acest acest important al creației lumii, pentru că este nevoia arată că omul trebuie să fie în comunie cu natura. Că natura este deținată de Dumnezeu omului pentru a se înălta, pentru în ei de Dumnezeu. pentru a cunoaște bogătirea Dumnezească, Uh, dar, Dumnezeu, este se Dumnezeu de a crea astfel de așa de cu orice fel de de o diversitate și de o complexitate de o frită, dar, în același timp, omul trebuie să-și răspunderea pentru această creație și să se asume împreună cu viața de Dumnezeu. Așa cum uh, omul este destinat în Dumnezeu, în Harul cu Isus și natura este destinată transfigurării, de prin asumarea ei, de pe om și, uh, și prin Comunia și Unirea Omului cu Dumnezeu. Un capitol care aveți importanță al numai și prezentului acela la antropologii, în cazul căruia s-apropundează problema șripului lui Dumnezeu din om, sub cu mare importanță să acest lucru și, în același timp, căuzându-se identiceze posițiile pe care îndrățările dintre antropogia alătricană și cea a putea în preția Osteopțel și doctrina Cu... româna catalisă, satolică și conștieștile protestană pentru că este le de o importanță deosebit atât problema sării diare a omului cât și problema cădienii învăgat de care sunt legate sunt concepțiile răsesteni și uh, despre mântuirea omului Cam atât am a avut de Întrebarea cu de la dogmatica pentru a reinventatului în 1990, mulțumesc încă o dată de domnului profesor și și așteptăm să, mă... să ne exprimăm și cu alte ocazii pentru a evidenția importanța universală a dogmaticii și a Doamna Trage Sector, Crina Tudor voinea. Ne-a tradus cu mult efort și a rămas singura din vechea echipă am început această muntă de alucere italiană, spaniolă, portugheză din 2011, din toamnă de atunci în cea E că, imediat ce am făcut am Universitat 2016-2012, aici în Ovidius Și a fost o muncă de s-au retras sau, mă rog, au fost opină, cât și nu s-a născut că știu de timp ce viață Bebelușu Uh, și am rămas uh, dința și alți colaborator după aceea am dus cu uh, că la Craiova și în alte părți și s-a făcut de mine această muncă care a fost considerabilă dar deci înseamnă, nu uh, o grupă, înseamnă foarte mult și mai ales în zona în care dintre, sunt, trebuie uh, deci, uh, de să-i de deci nu sunt uh, teologi și în contextul acesta trebuie să știm că e foarte greu să gătești termini cu gănici pentru aceste termin. chiar dacă sunt missionari specialitate, e greu să gătești Uh, a avut, vă mă rog, în bucuria în anii că am un uh, treor lucruri din că a făcut spate la zvărgie, liceară robovete, Costena, Cristina și-a spus la acelea învățatătorii și-a făcut spate la oamenii care erau aproape economici și a, -a, -a fost mai ușor să le neogra neogreac textul, acesta în 2011 Dar, vă mă rog, că este mai complicat Vă mă rog să, totuși, uh, că, totuși, îmi pare rău vă chem aici în față, și nu trebuie să vă Să spuneți ceva de specie care să le aduceți da, am spus și despre dacă le-am spus și despre cei care au fost dintre noi, de cursul acțiunilor <Poor53> <t> noastre. <hopping> da, profesor, vă rog frumos, în numele tatălui Și da, aici, la trei, eu vă spun și de Craiova de pace. Vă rog frumos. Am atât de multă tatălui tău, de de și orice, cum cu părintele este este în pentru că, altfel, a fost, um, so, o muncă foarte dificilă, pentru că, și cred că a fost cazul și într de implicare mai multe proiecte, domanii a fost și italian, pentru că, din care a fost în loc culturile excelente, s-a a fost foarte greu, și nouără. O studieță vorbesc că, tipăletelor a fost greu să devin echivalenți, nu știu că noi nu am beneficiat de un unui specialist în de exemplu, specialist în teologie, care ține cu care s ne fi putut consulta, noi, în această procesie, am beneficiat de sprijin unui măzător nativ, de părăsopie, știu că ne-a Da să vă aștepul la felul care nu este prezent aici, dar vrea să-i pentru ajutorul de a și de a de rigoare. o de de de de de de Să-l faci doar cu de să pe să-l cunoaștem Să-l Să-l cunoaștem doar să să să să Vă rog, uh, mulțumesc, doamnul profesor. Era bine și de care prezintă cu bio chestiune a care sunt uh, trei pentru salutarea în portugheză, deci s-a coordonat această muncă, să-i învață portugheză. Va știa că în avem alături de Inhaila Ferba, vă rog frumos. Uh, Tot o muncă de a Aprevați munca de la o colegă de la doamna Luca Hic care mă rog cu bebeluși n-a mai să caducă munca mai departe, care s-a vorbit la teleconcundință, tot bebeluși au, au o și mai bine în parte, mă rog, poate și supălare, că n-a mai putut să caducă. fost uh, de spaniolul și italian, chiar că am mutat-o de aici, din păcate, omul ne scupliteze, deși muntită la acea tablice de uh, Irna Bondaraș, a fost uh, mutată la Traeva, la un alt cadrul universitar care se preocupă, și am făcut tot în trei, într-o mare viteză, în vala 2013, în acasă vară, de fapt, în august, la dujea aceea. Deci e foarte greu. Și fac-o verificat textul cu toate cele și vreau să spun că nu-i face muncă patriotică. Atenție! E o altă problemă, să scoți cărți, ele se de o formă grafică, dar și ele trebuie să-ți și ceva asta, să-ți că aceste cărți unde ar trebui îndreptate. dacă Dacă le faci și le lai undeva, așa, să se priantă, Deși deci, refer textul cu stăi în din cele 8 limbi, inclusiv română 9, uh, vor fi într-o formă uh, digitală pusă pe internet și după ziua nu are cum și ce o să apară pe o anumită page sau mai multe page sau anumite uh, se astea, așezămintele formelor digitale din lumea asta planetei Tera, să nu zic alte planete, vor exista undeva. Oricum, pe intru un detaliu după cuvântul domnului profesor Păi Calascu, care a avut uh, un cuvânt foarte important, acum câteva săptămâni, luni urma, la Paștia de la București, care a dus care a fost foarte mult timp la România. Mă rog, a fost un moment unic, România România a fost mare, între 1900, de, poate puțin ce-mi asta, între 1999-1911, deci cam 21 de ani, 22 de ani, să zicem, România mai atât a fost. A fost. Dar sunt acest lucru care lua și România, prima regiune românească la România, prima Înainte de Bucurina, înainte de Rame, Reza, Banat, Banat, și așa mai departe A avut și Transcarpacia, e o chestie mult mai complicată, care nu vă să și acum, Care a fost pe la România, dar partea regională a Europei au considerat că trebuie să ajungă pe la Ucraina Că Maramureșul nostru, ca am aici și legături cu Săpânta o treime la România și două treime la Ucraina. Și acel Maramureș din sudul Ucraina a fost românesc. Acolo sunt liseici românești, crâși românești și așa mai departe. Din păcate, unde au fost crâși românești și liseici românești, în acele cimțele, monumentele de românești sunt acolo și ele, au avut pe fie monumente foarte multe. COVID. Pentru că acolo nu a fost cuvântul uh, dus bine la punct. După 9-10, după deci, o cadere strictă și e a participinto al dono alla romana Ah? Sunt mai multe să copilurile să și A fost o idee bună. A fost A mai bine, mi o pare important să și să nu mai mă cere să fie de trebuie. ceea ce se aici, și mai puțin au daliu, unica și interesul, nu are Mai are vreo vreo vreo la vreo de vreo la vreo de vreo vreo vreo vreo vreo vreo de vreo vreo ne vreo poate că mai puțin o riscă de străină, dar e cam așa cum se spune în fața acestei țări, în fața a țări, în fața acestei țări, în fața acestei țări, în fața acestei care care a venit în acest an, a fost atât mă exact nu pentru să-i și să a-i a-i învăța și a-i învăța de a-i în conferința, în membrii de universitari, în special acum facultatea de teologie Ortodoxă, sunt incunosute ca atală în mai mult nivel live sau de Poate fi mai bine, și poate fi mai fi și mai aceste lucruri de a conoscit. Nu este voia ca să fie conținită cu facultatea de la Margarităriu și tot ce a făzutat domnul profesor Părinală vinde la cent. Acum este a în ne-am folosit de bani poate tot de Acum Acum, arătarea acolo îmi-a cum o din și acesta, în de manifestări, de realitatea, care vor fărășit recunosurile planul a-nazionat prin valoarea, signifitația titlului de doctorului Skyler a căzată unor personalității în care domnii și în din spații extra-ioretația. Și cum atragând în următoare și răspunsă și prin mulțumim acelui activității elitoriale. Nu este de educație, și mai și mai nu se pierd unii părți deja tămă, se va Că de 5, 6 dolari. Nu cred că e valoarea acestea. Dacă vom lua de exemplu părți de 5 dolari, este mai puțin de mai mici pentru noi. Cum e cazul în de la dreapta, dacă cineva câștigă a căsuța, la cineva este o bion-biografie a făcută pe profesor Gheongea. Iarăși eu, mă mă dăpresc, mă și nu cu câtă biologație, cu se face biologație, nu ca și îmi da și de Pe vreunul mai făcut biologație, că acum, în ceea ce mai puteți, în că e o de de acestea de sânt, de crozare, ăăăăăă ce fau într-o de crozare. Și în această acoanță, și-o bine la noastră, de fiecarea antitatea cientifică. În adarăța ai, a căutat biografia despre Deu. Am avut subrile așa de știinul de lucru, pentru că am să mă dădat o știință de grapul, de genul pentru așa la facultatea noastră de istorie, o liberă foarte acum va luat de, de vividons, la și așa o reuță de cu monografia de limbrie de un și la colegii și prieteni cu răsorul mărititori și în contextul astea, pentru că care o bună la facultate, la de la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 e mai dorim să a de căile pe pe care pe care de a prenumit profesorul o profesorul ăă care O ni din limite, ni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 Așa cum este cerința de a fi Și și în de pește, de pește, în de pește, în celulele de pește, de pește, în în celulele de pește, în celulele de pește, în celulele de pește, în de pește, în celulele de de pește, în celulele de pește, de în de în în o parte din domnul a a făcut primul și cu jumea înseamnă dedicat pe scocii de ajutorești, că este prima de tuturorist aleației. Iar e ințiativa de lucrății mai grești. Nu mai a fost și altă tipă de a cea mai văzut cu oameni, cu oameni, cu oameni, cu Iar în a fost primul, inclusiv și făcut, de studiul să cu oameni și românii. În respectivă a făcut a făcut a făcut a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 material, materialul de magie, iar că nu pot să răspiți, nu mai eliciată, și îi puteți păni cu case la toată cine mă nu a nu, nici o margă și-a făcut la fi, încă așa, în care să a trecut, în care se în care se-a trecut, în care se-a trecut, făcea arăzit de la Sfângel Maristel Angele și Sfângel Maristel Angele îți dungi la rău în care așa și în toate mare în fața de statelima dirigență, statelima ce mână-n la eu, oamenii în de pe pentru două no stăteau vizați un diamant dar pe mașină care mai la ora de 12:30 a a la nu este nu noi noi noi noi noi noi noi noi noi noi și noi noi noi noi noi noi noi noi noi noi noi noi noi noi noi a noi noi noi noi noi noi noi noi noi una la lista de de la un con de Suma 1000 yeah de articole de pământ, adică de articole de în <eps> um, de 400 de 400 de, de de pământ, de, se de de laụine, un, uh, de de de mai de de de și contribuții teologice, de discuții care au mai fost atentive, dar care au și în și -a -a păstrat, că am că și să că e dar e tot mai discutat, de care vorbim, ne aș că să fim în timpul la noastră, guadă la noi și de voi care de istorie, pe istoria lui cine, din care ar care a fost lumea ștind că noi, că am făcut accesii în pozițiame, a făcut o singură paranță, pe celul puntului profesor, unui profesor, unului project oro. A fost un moment scris, poate cu zi, de bărbători spune acum. Noi suntem totul acestea mai. Hai să facem cu Și am avut foarte un istoria, așa, s-a fost singur de la historia, deci, a fost tripul inspector, domnul de face de facto. Grijal de ce centroția a fost fostului claudul, fost anticorna sălelea mea. Adică, ca eștii care este aici. În contextul acela, cine-am participat, cine a participat, cine a mai fost știere de ce e vorba. Mă rog, a fost o reține pe care l-am înțeles. Ar trebui, ce puțin asta spun eu ca om care vin de la București, să fie altă relație academică, de facultăți, între oameni și să nu fie... Eu sunt istoric, eu sunt în loc de a... și referiți centrul interdisciplinat, care este lăsă obișnă de la care, cum spuneam, așa peste mărți și țări, face de la provinții. Mare e mai încolo, obiția aceste mare, dar poate e așa prin Mare și fi și pe la Constanța. Dar definitiv că e mare efort. Să vorbești cu oamenii, se ajung să ajungi, să faci aceste acțiuni. Că din fiecare uh, au mai rămas, au fost foarte mulți, s-au retras, au plecat, au avut mașină, trepă știu eu ce. Uh, bă, sunt experiențe de tot soiul, să nu știu și unor stris. Dar asta e o problemă când va fi, fi timpul să discutăm și despre alte aspecte. Să mai discutăm concret despre ambii ganți, dacă nu basta timp, foarte precis, dacă vă spun și despre munca aceasta de pentru cele, aceste lucrări. noi avem în discuția uh, noastră ascultare, uh, ascultare, ca ionice, ascultare, ce dispunem, ca să nu mai facem. Sunt un comentariu de optimism pentru o scriitoră și uh, sărcărți. Îmi mă gândesc mulți înseamnă și mă gândesc deja avem colegi de la linte, de la istorie, de la drept, de la linguriță nevitoare, deci iată că suntem deja prezenți aici face facultăți. E de bună mult și asta e bine, pentru că suntem pe facultățile toți umane și profilul mănici. Mai, mai, mai, mai încă una sociologie. A, chimie, parte de sociologie. A daite teologiei, părintele sunt cu Arcadia, bine. Pateriu. A da că sunt legat de biologie. da, dar pentru că o persoană la un la universitate, ne putem atunci că e constituția noastră, frumoasă, mare va fi florile al contribuții, al participării viitor. De să nu față lucrul acest. Și cu siguranță, fii sigur că uh, vedem că se poate mațărăi bațe și voi. buni. Dar câteva cuvinte așa să spun uh, în legătură cu cărțile că cu oregul meu și cu a văzut mult despre care deja sunt de cu și un istoric, este domnul Văd aici avut titlul Părintele Dumnezeu Scăneloare, un urmai vernic al și clasice. Nu știu, așa este un dar așa că vorbim de epoca clasică a mm. patrișticii, dar nu este, epoca o seama clasică. Este că trebuie să nu vezi în afară și Quiz va fi un deci, că ca fascistici și aleși nebăcat fascistici, urmați vremii. E cam uh, vrem, îmi place. Dar aici, uh, eu nu numai că aștept și sunt cel care admirativ și vreau să mulțumesc doamnelor care au făcut, de adevăr, la era multe decisivi și au dat ca ajungerea acestui fei. Asta arată deja colegialitatea o dedicație specială din partea dumneavoastră și vă mulțumim pentru că asta că de să împreună. Și aș recomanda să-mi să face să le acordați o linie de mai bine, pentru că suntem toți de fermei de partea 40-a de teologie. Aici, văd, face frumos și urmați vremii, dar este, a -a -a un discipol al primului la clasică, deci deja un discipol de al Nu mai suntem vremii curmați. Eu nu aș spune, părinte profesor, discipol. cât ar fi de vremi, de vremi, care vremi, de spune, totuși urmași vremi, deci cuvântul urmașilor de s totuși... Aici, la fel, un, un, un valoros discipol de la practica clăstică. La fel, tot totuși, aici apare valorosul discipol. Nu l-aș vrea, părinte, să-și n-aș stai eu, ca fost student al ministrului, care vedeți să înțelegeți o faptă în de o să să folosești al discipului rămâne ca un, un vremi curmaț al psicoatologii al părinților din ero ca Asta Așa se vedeți să fie. Și merge, să fie și să fie grăsa și nu e bine pentru noi. Școala de la Constanța poste... are coste lei și se impune Combativă și cred eu că era în timme, cuvantele scot în afară, nu mai există, ne Aici e face de exemplu, nu are o simă discipulă, și prima, la aici apar italiani, un demn discipul a va Deci nu-mi susținează că trebuie făcut să vă Știu că autorilor, organizatorii, de multe ori, cum s-a dus la și mie, lasă în seama discipulilor, lasă în seama colaboratorilor și mă trezesc de multe ori, câte studii, că la People, Dezeaba e mai, mai cert eu la urmă. A apărut invenționație și liceuturile și plăciștie cu profesorul meu. Deci, atent cu prieteni, cu, cu, cu, cu, cu, cu cei care lucrez, ca să nu apară pentru că lucrați. Suntă și niște lucruri meritori. Și vă spun, profesorul Mânghenescu ajuce un prețiu, o marge, dar nu o marge. Și un prinoș, ar fă munce. Crea soare așa în Și prin el, Vom dângurilor și intrăm și noi, de pe care trebuie să transmitem poștericeștii și cuțișurile de Mulțumesc! Mulțumesc pentru aceste fapturi duhovnicești și intelectualești și prietenești corect, spus. N-au fost munca a traducătorilor, este munca lor și aceasta probleme. problemă. În toate cazurile, vă încă o dată pentru această venică. Acest venic zi, notă, ar dus pe baie, pe este un not ardu să-l trebuie să că la acest chiar aniversar de 20 de ani. Dacă te uiți la Paris, că vorbeam și despre cei mari, de le văd, ultimul, adică când m-am cunoscut și personal, asta nu, dacă te uiți, Dar la Paris sau la Londra sau la Washington, mai în păcate, anunță, nu mai receptau. Din păcate, asta este, nu l-au recepta sau nu. Dar astea o problemă și. Nu cred că eu că am fost eu foarte aproape, că am fost uneori și încercat, băi, dar prea mult. Asta am putut, n-am, putut să fac mult mai mult. Chiar pe de -o, noi era să facă -o în Franța, m-am întors în țară, am intrat în zona politică, acolo n-am mai avut timp. Eu chestia, -am uitcat, o chestie, nu l complicată și puteam să fac mult mai multe și în cealaltă parte, dar fizia erau în trecut și m-a la acestea. Sper să vin și asta cu culos pentru, pentru noi. Nu vreau să las la urmă, în sala avem și după aceea o să vorbesc, Eu vreau să fiu concis pe lista asta și nu vreau mai mult, dar o să fiu de lucruri esențiale, dacă vedeți înseamnă lucruri și munca de cercetare e înseamnă să faci ceva care să aibă o țintă. Așa să faci să ajungi pentru Sărdea sau tu, Prești, mă rog, nu e bine. Avem aici, iau de la strână, mine și pe doctorii Andrei Moldovar, în care m-a știut foarte mult și în aceste acțiuni a fost lângă mine, chiar de și de la anul 3 Părintele va spune Miron a luat la primul volum Doamna din Îndreier a tradus în limba rusă Mai a avut un colaborator, să stă păi de veni, ce veni, ce ești, nu ești Nu știu, e lucrează de spate Dicați-vă că nu-s rătun la vă rog Păi să că-ți fac despre spate Doamna a tradus, dar cu mulți cârchi din limba rusă și viți așa o okay. chestie nu spun că aceste specii de umbranturi cu lor cum a ajuns el la Moscova și la Atena Că oamenii nu sunt foarte receptivi. Și o să vă spun niște chestii care o să vă mirați. În lempe, e mai pe ianuțul, dar în afară zic despre fetele, e și la mosto mai la Așa, cu jumătate de măsură. Nu când ar fi mare. Dar de ce să fie să e mai Te ianuțul? Se pune și problema așa Și la vezi la fel. Asta e altă problemă care putem să o sistematizăm. Aici sunt. Da, și la Congresul American, da. La pentru că e este mai veselic din lume. Da. Și da. da. da. Japonia? Da. Dar Japonia. Da. da. Da. Mulțumesc că ați fost înde noi și sper să mai colaborăm încă o dată și în alte zone și să ne ocupăm. Mulțumesc mult. Aici avem doamnele de la Psychopedagogii cu care am colaborat la un seminar. Mă rog una integral, cu cealaltă s-a dat bătută din cauza vrenii, simplu știu La uh, La seminarul a tema a stat de la Sinaia. Aici o dau un profesor, uh, poate atât de asempre voastră. -asem, -asem, -asem. Acolo avem pe patronul spiritual, dar și material, care băutură și dragostea cu care ne-a prindit atâtea ori, cu acțiuni de Centrul Stăninoaie. Acest Centrul Stăninoaie funcționează la Târgoșite, dar mai mult simtează la Constanța. Pentru că aici atunci, aveam mândugi murând, dar au să pus și atunci în toate a fost Vlădica Teodosie. Acum, cu supărare, spunea că e singura activitate și deci, au fost foarte multă acțiuni care că a fost această mormântare. Dar dacă nu era Vlădica, multe nu se făceau. Am văzut un modul, deci fără parșizenie, pupa, mâna sau nu știu ce. A fost un care a fost lângă mine. Au fost sările fără profesor, dar Vlădica Teodosie. Și vă spun cu regret, colegii mei, acum că le adevăr, a fost mediatizată, dar nu să supă pe cineva. Dăbica a fost în permanent la această acțiune. Păi ce-am făcut la Constanța. Asta e singura și adunit din ce motiv, o mormântare și o cu o persoane foarte apropiate, mă rog mult detalii, n a fost și bine mă rând că a fost întrebe care și a acoperit toată la această afecă. Este de aici. Deci, faptul, de deci, unul care mi-a ajutat este e, acolo. Aici sunt aducătoarele, potruchei de spaniolă. Aici e Florentina, doamna profesor Nicolae, Floristina Nicolae, care a colaborat pe Ivântul și așa. Nu a avut că noi suntem noi, noi, noi cu, cu sfaturi și cu a dâmpării. Până de care și tot ne împinge de la spate. Haideți, haideți să facem ceva mai mult. Și oricum sunt, sau duc că sunt aceștia mâini care au fost și portici și sunt ceați mult mai mulți de la și de la istorie și din, de la univers sau de, de la alte facultăți care ne-au ajutat. Acum, foarte rapid, pe aceste șapte puncte rapide tot. Structura. Vedeți aici sunt 10 somuri, a fost între 2008 și 2013, primul tom a apărut, că Corpul Stănii Roaie și aici fac aprecierea aici cu interes spanace, uite că l a sărit deci și Dânsul a colaborat și nașii Dânsul a dat la Metropolia Olteniei și a apărut de această lucrare prima dată dar și copiii, nu s-a ecologic și cum e? A dat la Metropolitul Zulica o după a venit la mineu și aici prima, a ieșit mai în 2008 acolo a fost un în rog, O chestie mai complicată cu aducerea informații la zi cu toate cele, inclusiv cu acest părunt care a acolo și a fost un irai și destul de aprecia de a la vremea aceea. Rog, nu știu că de a mai rămas în că pe anunță eu la București am dat-o prin țară, dar a fost începutul muncii. Și după aceea, an de an, a informația și s-a dus în engleză. O fotolitivă acum a stat în global. Hey! Cu curii. Dar cum este? Mai să la vezi, studenți. Facolele teologiei se uh, fac. engleză, franceză, germană, 2009, oameni care sunt din Constanța, din București, de la Craiova, de la Sibiu, din alte zone, din țară, inclusiv mea pe partea germană s-a ocupat la acel moment. Și deci, a existat, că, da, a problemă, din un detalie. După aceea a fost 2009, este un an foarte greu, cu două din dificile, rusă și neobreacă. Ne-au repet cu acea, vă uh, mai doamnă, cu care a studiat uh, totul în zona teologică la Thessalonic și pe de la București, în zona linilor clasice, Cristina Cortena Rombekse, nu știu care e familie, Bă, da, nu, complicat, nu mai complicați, nu mai sunt a fost munca făcută la 3 luni pe zi, precis la aceea, a fost cea mai precisă, ca zic de la Cafara, nu vreau să fac coș. ne atenție, trei luni. De a, vă mă rog, iată poveste aici, și într-o detalii, că de aceea și lucrata, a și un împinge de la spate. Uh, și anul acesta, domnul, zic cu această bucurie pentru limbile nu mai spun în ordine, spaniole, italiană, cu ternăcători de aici, chiar doamnele, dar și de la Craiova, cu alte trei căltoane care s-ar putea să vină la o altă, la o de o ce, ce vorba, când nu au putut să ajungă aici, distanța mare o mare, constantă și vremea nu chiar permite și vremea de acasă, Și după aceea, uh, ce mai am. Spaniola și Popovieca nu sunt toate aici, sunt și la București și nu și poate ceva. Și varianta română actualizată și ea, gândeam să o fac încă o dată, să fie mai uh, generos, dar putea că deoarece a și o carte cu această, acest și la sfârșit. Uh, refer la biografie, care pot să o ofere, au și ele destinația, să vă spun că sunt imediat. E complicat și puțin, Deci ea cuprinde biografia, un cuvânt uh, o prefață a apărut, a fost aici, o să și vedeți și care, e persoana care de fapt m-a că atunci, aveam în cap un alt plan de gestare pe ca și un în România, Mă apundeam cu Părintele Părcurari, eu la studiu și am mers pe o mori, e mai complicată. Și a spus, <știo> e asta de-a Ca să lângă mine, eu lângă dânsul, pe Fijet, an cu an, de la 2003 până la 1992, până la Instagramului a apărut și de fapt o varianta a biografiei și cu aceea a la. Uh, acum sunt multe roi naționale au apărut alte bibliografii, copii copyright încălcați, adică furată, cu scanată, cu greșeli, laudată pe Sfântul Deal, mă rog, e o până complicată, dar până la urmă la unii știu chestia cu copyright, ul ăsta, uh, cum mai au de decan la el. Dar asta e problema care trebuie și a rezolvată. Uh, în cele, uh, aceste crezi, toate au aceeași structură, după acest cuvânt, e cu politul patriaților, atunci la mitropolită, la Moldova, 98, apoi și la ei, într da o formă mai... Alimentară. după aceea a apărut în altă formă cum a spus în anii 2008-2013. Mai este cuvântul acela doctrinar, despre deci, doctrina fratextrinară apare biografia, <trui> cu este sucită, n-am pus memoriile mele. Eu am trăit părintele, vă spun la modul 1985, 1985-1993. Deci, au fost 8 ani foarte aproape și nu vreau să fac ce-mi mic, că mi-a arătat autografe, cu niște cărți, nu mai sunt detalii, fără a avea moștenie niciun succes. Un lucru mai delicat. Și n-a fost, dar m-a întrebat dacă ar părinte la mine parohie, un părinte, în două ori treia, am fost vizitat pe câmpul de aluminiu, domne, nu știu ce fel de problemă. Uite că lumea politică poate știu eu granez pe cineva, am creat faiza de a în România, se bucură toți de ea, inclusiv cei care conduc, știu că au fost români, sunt delicat să rămân în de a-l face. problemă. N-am fost acolo. Nu, niciun fel de column. Istoria este istorie, ea nu se ispeze prin așa pe ușa din dos. Ea este clară. Și va fi clară și de acum încolo. Dacă apropo de reflexia mea de acolo, nu mă duc, duc cu forța la aceste experimente. evenimente. Chiar am avut și un accident rutier, am avut o problemă o toamnă mai cristă, dar totuși m a luptat pentru cauza acestui proiect editorial, așa se numește, făcut din felul culturii, care a fost, mă rog, un generos. A fost un până la urmă, ca și dacă ca să pentru o muncă, cum spuneam creat acesta a fost prin documente care o prezidează, așa să dau bani, nu se dau prin universitate, prin facultate sau prin Și am putut să scot bani, dar foarte greu. Acolo tepi fiscale cu cu contabil, șeful, elemente juridice. Am desprezut acesta toate acestea ca să pot cu proiecte, se face greu. Nu o jucărie așa pe acolo, o și gata. ca să, să o sumă gerată pentru a publica aceste cărți. Neografia uh, din proiectă și ea bineînțeles că actualizează vezi pe noi cine a mai scris, cât am putut, dar am cupris, oricum și a fost părințele în mare spate, să nu zic absolut, ca fi un astfel plăcut, acolo. Lucrarea este pentru cei care vor să întrepeze la nivel, ce să mă avea puțină a doctorat și vor să ai De ce am publicat-o în afară și pentru cei care au tendin, deși nu dumezia în zona Vaticanului și din de aceasta și în lumea protestantă, să poată să, să se implice în sezioritatea în săninoare. Poate că nici avem într-o listă, deja, poate mai putem să-i și asta e o lista noastră, dar asta e problema cât am putut și noi, că nu putem să le facem vedea În dintre caz, despre partea aceasta, despre memorile cu menorile care pot să le pun în vedere, am în vedere într-un alt timp, deja sunt multe de spus, uh, sunt chestii ale poliției și se pot uh, demonstra și parte, inclusiv cu mormântarea de la Sredica. Este lucru care le-am trăit direct, <coughs> nu indirect, când și a plătit pomana pentru șapte ani înainte în prezența mea, a mea, și acolo era un poți, și acum e poetul ăla, acolo, era contabil, să ce ținea evidența contabilă. Am banii. bani, și a plătit pomana deci s-a făcut palastroar pentru șapte ani înainte. Atenție, mare cu miloare, lăsând torburile și toate celelalte. La cea Dumnezeu, a fost semma de ce a fost la cel mai mic nu a fost așa o făcătură, a fost o reacție foarte, nu știu de dea mea că este așa. În relația cu să-i înloare Dumnezeu. Nu uitea un profesor, în relația cu Sfântatele Dumnezeu. La care trebuia a avut o legătură și un context special, știți bine, foarte lancitic. E mult de spus și n-aș vrea să intru unde un decât, că nu este bine și timpul nu ne permite. Parnul. Farnul a fost creat. V-am spus de patăiatul acesta care vrea să fie și concret prin Și iată, cât este concret, pot să răspundă despre ce vorba. Din Conveni împună parte și de centru stânloa de la Târgoviște, care se alungea cu în altă de dos, ei la Constanță. Mam dus un trebuie pe plădic, eu nu e frumos, dar dacă la audă plătit că o dosie cu toată dragostea în de ce să nu fac aici așa pe cele? și mai puțin în Târgovești și din alte părți. Deci am făcut și la Târgobis și la București și nu numai acțiuni, partea de centru de tecătări și de finală din ministrul Stăniu și o tipa a Dar iată că este și concretizarea acestui raport, parteneriat cum se zice, eu cum i-a zis, fostul, rector sau mă rog, și rectorului care încă este acolo și este rector până în 2010 de la Târgovești. Concret, ce s-a întâmplat? În ce zonă? Asta cred că rămân într-o istorie și este iată de un rang vocat parteneriat. Dar există parteneriate pentru că sunt cadre de universitare, de ranguri diferite, și de la Valacia și de la Ovidiu. Da. Pe scurt, ca să nu vorbim de asa ireat, aici există notele, de puțin și notele, chiar toate cele nume, că sunt toate numele din 2008, nu pot să le dau, retro, deci dau numele, de exemplu, din 2013. Aici este la pagina, volumul 1. Pachina, trebuie să îmi și ochelarii, ca că stăm și noi pe drum, m-a de vârfă încă o dată, poate nu știa. Așa. Aici sunt, sunt nouă acțiuni, că au fost două la în săndiloare, de aia am fost două săndiloare în, în poze la 161 volumul I. Era vorba de încălțarea instituției o enzoglachiei, 1330 a fost o conferință, acțiuni cu, cu neapoi Basarau, cu 100 de luniere la reclararea regatului în uh, 2011. Să îi luai cu acele lanțări. Numite canterii la care a fost această, mă rog, volumul a apărut și cu cortelele canterii. A fost și o carte, a fost și un volus ca să ne știe de stafarnă. După aceea a fost uh, distrugia eritorului național în poatele sărcomuniste, acțiune care a fost-o cu, uh, cu un altul Teodosie, cu Radul Iiscianu și cu la Constanță. A fost Katynul prezentat și la Katynul, drama la Katyn si punea ca a fost un interacție de a se reuși ceva violentul de din Polonia. Ok, chestie ca cine a preceput-o a preceput a fost tot drama la Katyn. A fost instrugea numai lui Vărcărești si a fost un simpozion făcut la cupărirea de capital, adică a venit si personaje care au fost direct infecate, sunt părinții, sunt doctoranții noștri, Cristian Siliuze si părinții Adrian Siliuze părinții Adrian Siliuze Bineînțeles, părinții de Bine, protococ care erau umbrela tuturor nu numai cu salve, și cu banii, în timp să te-a dat și a ieșit o acțiune foarte bună cu uh, această mântire lucrărești care acum a fost, din nou, dintr-o zonă la Calerii Române la Dăruția Națională. O să vreau de, de la partea de la București. E vorba de partea aceasta cu ala numărul 4 greșit. Să le iau în ordine, că după aceea se învăță Nu sunt multe, mai ales primul a fost mai multe, că erau așa. aici sunt. Uh, de la partea 244, cine duce comuniște în universul Bărintele de Cineară au participat la tribunii și oameni din, de la mine facultate. Mă rog, am făcut acțiunea mai astfelu, a fost o zi în plină, dar cu a reușită. Tema a fost o zi în plină, dar v-a reușită. Acest, acest centru are șapte departe oameni din cinci, șapte departe facultări din Valarcia. Acum, când merge vine, am înțeles că sunt bărinte la unii pe să iau oamenii, Mă rog, fost scris. Sunt o felul de... un fel, De putin să mea. Da, iar se cine două prietenii din Australia la partea și doua a se cineat un profesor <fie> la mai <majelene fie> despre această scântoară a ca care trebuia, și a fost prima din România, a fost, dacă nu a fost profesor de Etații Că la Constanță s-a discutat prima dată de pe care a A fost la o academică universitară care universitare În diverse zone, București, Constanța, etc. De S-au de discutat despre aceasta l-a datorilor României. Dacă nu-i dinuși, și-a păspuns încă o dată. Nu știm să -nice, ne amintim de trecutul nostru, de istoria noastră, de mult mai dinuși, istoria europei. Apropo de și alte minorități care se mulțumim copii de interiunea. Pentru că noi nu ne apreciem, ce trebuie, mai ales istoria aceasta, strălucita care a reușit cu asta în ușiman, totuși 2000 de ani să rămână stabil aici. Și acum iată, în unui deceniu, să trece vreo 3 4 mai milioane. Cea mai dură istorie al României, chiar dacă ne bucurăm de o să trece la să și partea asta, care le să fie nouă de Nu Lucru care de mai spun la dar acum nu mai este. Aici este volumul sau... para... trei 3 era vorba de când încă a făcut Bacalarea de ani de la pierderea ei pierderea ei partea de nou la Bacalalie, de la Gâința Unii de care face între Interiului Țării și Imperiul Otoman și o discuție care s-a lungit până la bine noastră. Dar ca Bacalarea să revine, dacă cumva intră din Uniunea Europeană, să revine și la în într-o cum vreți eu la FD la Germania mamă, dacă pot să zica așa. După aceea la care spune patrimonul din iubești, mă rog, era trăite cu demonită, cu străbice, care al spiegă 3 de voie voi, cu cel a fost niște pe care la stela, cu fără felului din mică, mă rog, al fiorie cu de la voi. John Painer, pe prezentat de stul de departamentul de i bine de la din București, o convență foarte interesantă care a avut de efecte de puțin în zona cestalitării ale asta a fost la tătătătorișe. După aceea așa se pară un moment de nebun mediu. Iar conferențialului, albărând, îi ieși din zona cestială, va spune o trei de la Brașov, dacă așa auzit, orică care a căutat mult din cărțile de ei, a găsit foarte multe și nu numai. Dar un numai în și care le vom opri, apropo de structură, ăsta-i parte, avem doar două acțiune pe partea la București, că se împarte, se împarte acele, conferințe în următoare 34, de aceea vor avea probabil de și câte două numele, și de acolo și de acolo, care să fie un tot un și în partea de toată Biserică-România, îmi vinea de ceva și de astăzi. Sunt multe Asta a fost la Sinaia, cu alți conturi, au venit de aici, în Constanța, cu Dragoste, și a făcut un lucru care merită a făcut, apropo de Constantin Mare, care, acum 1700 de ani, a reușit să creeze un pastăriac în Vestași Biserică care se află în mâinile mele din latină, de ce nu în biserică, au fost română, de ce nu în România, îl. Uh, îl. Îl. Îl. Îl. Îl. dacă în America Mică, acest pas, chiar de la momentul uh, formării Statelor de la Americii, ca în 1776, acea prima Constituție, care e o ruptură, în 1773, între uh, biserici, culte, cum vreți să le spun, ca acolo sunt toate, mă rog, și nu că este cu în recunosc chestia cu cult, în engleză, are o chestie care nu-ți ca au chestia cu organităților, o biserică, dar nu culc și s-a vizit ori, pe ori acolo, totul este finanzat de biserică și s să nu se bagă în problema lucrări și nici în învăr. Deși, față da, franteză, reazia asta există așa subtip, de exemplu, George Bush a ratificat în 2004 alegerile, întotdeauna aș fi foarte sudată, dar nu sudată, ea a avut dros, sudată a vedea care nu cred Dumnezeu și care accepta votul. A spus problema aceasta a avortului, John, cu care am pus foarte mult. Și s-a pus și guvernatorul de și i-a pus pe un risc în un record la condamnarea de moarte. Dar el a făcut declarația nu sunt de acord cu avortul, eu sunt voi fi și consider că avortul este o când pentru poporul american. PAC și-a câștigat în acele roșii de o 3-4-5% și l a dus pe ce pe care pentru externe. Cum? Kelly, John Kelly. John Kelly a crezut că acest consferent, este da? felicule care, mă rog, o știu puțin, sau mă rog, nu o știu noi că l-am în America. Da, asta este despre structura pan o chestie muncită, însă n-ar să fie doar de la doctoran, de la doctoran, însă n-ar de la doctoran, însă n de la doctoran, de la doctoran, și de la București, însă n nu după aceea ce aș vrea să spun despre sponsor. Dacă deschide numărul 4, și trebuie să fac asta, că n-am putut din fel culturii, că nu îmi puteam să pun, dar aici apare AFSN-ul și asta înseamnă, în fel culturii, înseamnă României. Dar aici apar sponsorii și cei care au dat bănuțul la momentele importante împreună cei care m-au însușit și lor este numai cu bănunțul. Parculea de văzut și la un centru valaștia, fundația de văzut și un centru valaștia, apoi de văzut și din la ormână, a să are care de în un... loc acolo, acolo. Acolo ma... <octors> în la voi, în în să-mi dau de voi, de în de voi, în loc să-mi de voi, în de în de de în de voi, în loc de de în din Constanța, site-urile noastre, produse, site-ul Teologie pentru Aști și, nu în ultimul rând, știți că au fost acțiunile aia și eu, teologii care îi cerele de din aia, care ne-a ajutat și cu acest simpozion, dar și cu alte acțiuni care le-a făcut Discoia cu o mâncare, cu o băutură și o băutură. Deci ce trebuie să menționăm că, fără si acestea, discutăm în gol și bine să menționăm și ideile pe cineva ascunsă? Vreau să, mă trebuie să spună ca să fie i-a deci este, o, până la urmă, o chestie care trebuie deoperați. Și nu mai de altă dată, e chestia. Ne uităm niciodată de recunoștință. Nu cred că am o străfecă. că banc. Deci, mai e nevoie de recunoștință. Cunoștința dacă nu mai ai mii de știință, mii de anunțuri și nu mai ai niciun fel E o chestie mai complicată, dar trebuie să o în alt context. La care aceasta va fi la alt și -i. Prima dintre astăzi. Nu uh, e probabilitatea mașina de -a -a, la naturală în părerea misterului culturii la ora 12, cu alte persoane, mai vreodată absolută, nu vor fi de aici, că din alte zone, mă special de voi, va fi la Cisniu, în, în, cu patronajul de acolo, la Orensul Prez, la Păreire, și așa la o adoptăție, așa a fi atent cu mașina, cu doctoranții noștri, a confirmat, e o ca de semna asta si nu timpul rând aceste ani din Târgoviște, dacă nu îi cu cine, cu cei de acolo, cu cine cineva mătii, voi face la orele prânzului totul a două, spunea aceea la sală de la Târgoviște Unde este lucrul căruia acesta? Că acum vă spun unde le mai educa noi acasă, că suntem cu noi, dar ele au rost În primul rând, s-a avut a răzut acarărie omului și în asta știa că de găsi acolo în scrisă, sunt deșnaște dacă de să fie ca să În dacă vă este încercare nu se bine cu mașină înseamnă, că dacă nu aceste plătitele în păște afară pe iden, pier se foarte De ca să am Vă ca ce near în că din București. Vă luca ce fi și noi al philosie fără române. Unde este înținul das și unde este importante documentele parchiații română. Vă lua și Vrotecea isticului la unul general, generos, nu știu că urmărația dintre domnilor, ea fi fie că subluneația dintre domnilor, iar și E ceva de lucruri în Un secretar general, delinat. Um, de <hum> și de Bowie, lumea, o... hai, două, un oameni nu știu, domne, Sunt în un meu, de aleață. Vă prindim cum așteptat cărți, că nu sunt din în Celeași de ce e toată lumea asta, din toate continentă, Și le-a eu ea-i le peia dau pe ea era greu să primească lucrarea, pentru că aceste lucruri. Dar până la au am am avut discuții cu directorul general al Institutului, s-a acceptat donate. Și cât de Deci, în anii secund, au fost mult mai greu și și a fost greu să Eu ca Institut Național, pentru studiul materialistului, vreau uh, să știu ce anume, câte bani e aici au să fie cu contribuția lui Luca Large, de care ca de care de după aceea, am mai predat la ambasada Vaticanului și vin la Facultatea de Teologie Romano-Catolică din, din Ucraina, pentru că sunt limite de circulație în zona Romano-Catolică din Europa și mai ales, din America de Sud-Centrală, și acolo, nu puțin anumă, ca să aibă rost cuvânit pentru cei care vor să pe cunoască pe părinții lor. De regăsturile acestea, mare ziloclasice, nu mai văd să vă despre istoria cărților. Doar că, spun încă o dată, cu bună în față, aceste lucrări au fost uh, lansate și comprimțele care cu, sunt copise în farme, în mod special. Sigur, știți, dacă te-ai în 2009, am făcut-o la Curtea în Goveneț, se pare că în 2010, în o teologie, nu? Sau nu, n-am putut să pentru că erau niște teologie în 2011, a venit Coral, Coral, nu Corala, Corul, adică n-am spus un știință, că Corul a funcționat la pe nu pot să vin eu, dar te vin în corali, te la Saturga, la Sistemul de Atenție, te vin în școli cu mașină, cu oameni care au fost, te vin la București, au cântat acolo la Declarația de la din uh, Centru București, Centrul București. Cu revede că nu uitați să fie sinistru, motivele mai universale. Deci, uh, mulțumirea este că care nu se cu noi, dar a fost, deci mai mult de la spate a fost foarte bine. Când ești un om din ăsta, te duci și după potecă înainte. Dacă n-ai mă că profesorului se mă mulța cam ori molest, așa, dar mai mult cunosc din partea de recontrață pe Marea Neagrii, pe Oșadu, pe și mai mă limiștez. Și pentru că acțiune acțiuni făcut aici, aduc mulțumire, deși nu este amintată pe doamna Alexandre la Biologie, a acestei spațiu, acestei mulțumiri de spațiu, mulțumiri de celor care conduc facultatea aceasta, pentru acest spațiu de în care mă simt foarte bine. A fost și problema că facem în Africa, facem mare la Fidatiu, o la Mari, dacă nu stiu ce. Nu, hai! Și mă zic bine! Și ne-a Și eu vă mulțumesc pentru acea specială frăcută pe care a avut-o împreună. Am fost foarte putine și foarte repede, chemat, pot să spun, că multe am nevoie. Dar vă ascultă la curte, unde ne vedem noi pe 4.00. Vă mulțumesc!